На нижчі грязюки чи снігу до хати. А коли, приміром, курка нанесе яйця, то тут, крім користі, ніякої шкоди нема. Але за газетою виходить, що можна наносити ще й інші прикрощі, наприклад, сором, бо через кілька номерів читаємо, скромність чесної трудівниці взяла гору над нанесеною образою. Кода що ніхто не наніс до редакції цієї газети творів наших класиків і сучасних українських радянських письменників, бо тоді там прочитали б «Соломи всі не наносила Шевченко». Максим нанесе їй на другу ніч того і другого, дарує, жалує, пана Смирний. «Нанесло снігу гори». Натан Рибак. Мабуть, тоді дізналися би в редакції, що такі поняття, як шкоду, образу, смуток, жаль, то, що не наносять, а завдають. Щоб більше жаху їй завдать, і щоб усяк боявся так робити, у річці вражу щуку утопити. Глібов. «Не завдавайте мені сорому при чужих людях», – не чує Левицький. Якщо в редакції не подобалося чомусь діє слово «завдати», може скористуватися в таким же значенні словом «учинити». Так, та вже напустилась, наче вона яку велику шкоду вчинила, свою рідну дитину пожалувала. Марко Вовчок Тоді, напевно, зрозуміють, що і у наведених на початку помилкових фразах Треба було написати «завдає непоправної шкоди», надучиненої їй образою. Коли рибалки їздять на рибалку Коли ж ми поїдемо нарешті на рибалку? Запитує нормальний персонаж у сучасному оповіданні другого. Пише і фейлитоніст, не жартома, а цілком серйозно. Потім дзвонить до іншого міністра Левка Івановича, питає про полювання, рибалку, врешті каже про справу. Виходить, що рибалки хочуть їхати... На рибалку. А міністр любить не тільки полювання, а й рибалку. Дивні наміри, дивні смаки. Адже слово рибалка означає людина, що рибалить або ловить рибу. Рибалка по нас круть, не чує левицький. І риби по підводний рух рибалці забирає дух рильський. Є порода чайки, що зветься рибалка. Пливуть собі та співають. Рибалка літає. Шевченко. Робота рибалки зветься рибальство. Влітку він із батьком жив два тижні в наметі біля річки. Займалися полюванням та рибальством. Копеленко. Або рибацтво а ми були охочі до рибацтва, Франко. Місце, де ловлять рибу, зветься рибальня, що в лямі на рибальнях загорують, та все проп'ють та прогайнують, Дороженко. З цього можна зробити висновок, що рибалки тільки тоді їздять на рибалку, коли автори, які про них пишуть, Негаразд знають українську літературну мову. Банкет чи бенкет? Друга дія відбувається в господі Мецената, де уряджено розгульний банкет. Читаємо в одній теперішній книзі що її автор за цього видно дбає про мову свого викладу.